وي وياي وي په دې بارکي يا استاجر ويا ما ابات دي پنو كاري ونيسا ان من استاجر ده نوکر کليك نيولي غواري طاقت من کما ند داره ده دي نيسا اغه خوي نه قال اني اريد ان انک حق يحبنا طيباتين ديوي موسا رې سمانت چې یاسو عم یو زغوار چې د ایڈوار لوریانو کې اولې د بار کم واده انونه ښه تا وعده کم یو په دوار لوریانو کې مطلب دا چې کومه ستا په خاطر کوم هپان دوار چې ولارې انا ان تاجراني سمانی حاجت په دې شرط چې مزدوری با نوکری به کما اثرات کاله کو دې نه چې سمو کري را دا نه دا چې ګرچې ان फ्रेंड اتمانتا شان چې پورا دې کړه اس کاله امنه اندیک دا به ستای احسانی ان یا تکاله وبخام و ما خا وریدا نشو کاله نو ورم زدا چې سختی او کمطا ریس کرسمس سختی و پطاونکه ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین ما باومی کدخده فقیدنی کانونا زبستا سردی الرحم کوم شفاقت بکوم زبستا سردی سر اس کسم سختیون قانا دیور تغییر اخرى ذالک بینی و بینک داو آدشم و آدشم زما استاکم ینز که ایمال اجرین فدیدواڑون ایتو ایا یو ان هټه چی ما سره و بی زیاتینکه یعنی کاتکه عالم پوره کړلو په لست به ورمن زیاتی برا سره مکه والله ما ما نقول وكیل خدای تاسو خبر شي زموږ تاسو په منځ کې شیزمو ارمه یعنی خدای ګان دغه اوسو مسلې ثابته اوو څنګه چې نیک سړی په خونه چې لورې باندې دا د فکر کوي چې هر خدای پاک دا یا نیک سړی توادږي وکړ په ساتل شي خونه دې دا چې قانون کې دا پکار پا و چې هغه اماندار نیک او خیری ګریم و چې مزدوری کې کنا زارې په شریعت کې مزدوری کې ده په ماهر زمان مذب کی مذبونو که یاو مذب داروی چه مزدوری محر گرزی بلکه دا قرآن شریف خودنا حضور پاک لیا خزارالا ویسیب زی تاسو تظام بخم کما و کول وار بخل مطلب دای چه اختیار مطاعتا حضور پاک و عادتا ضرورت نو یاو کل صحابی ناسو ویسیب نو محلی اوکی وی تاسا رسا محر وی نسید وی لارشا کورو گوڑا کہ یو سلی قدری خوراں یا خوص پانی سلی نار جیس بیارار ہے سلی قدری وی مشتا صرف لنگ کیو ناس کمی سیم نو نیس آدھا وی دانا نیم دادیش و ننزماش منزور وی چی نیم دادیش و ننزمانو که دیلی وار کیتب او که او که تیه من دن آجیل بسوار قرآن شریف در تا یاد دے یاو فلان کی سورت یاد دے فلان کی ما تارا قرآن شریف سورتون وارتا وقایا نو تعلیم دا قرآن محر کد دے حضور پاک دین وجن سودی عربو کچکم مذہب دے امام احمد بن حمبل اگیوی تعلیم د قرآن مزدوری دا محر گرزی او دا واقعا دلیل د مزدوری با محر بیرزی دار دا امام ابو حنیفو و شایفی سے و امام مالک چې چه ندریو مذہبونو کداغا چه مزدوری با محرکینا پیسی وی البتا مزدوری داغا دا پیسو پایواز کے کولی شنو دار داری دا دا شریعتو چا چاسا را ویزا بادا لگلی چرلی سروم داغی دا دا پایواز کے بازتا کم یا بدا جینے کم آغا آغا نو هغه مزدوری چې داږي په بدل کې راځي هغه به مہر شي لکه د یاره په شان چا سره نو پرې کې دمیاستي د بلوږ د څومره په خوې جوړې کیدای تنه ښه پای وڅ کېدای د نور کوئش نو مزدوری به خالص مہر کینا د دا مزدوری دای وسبه مہر کای پوه شئ او که خوځ د مزدوری کې نو نوخذې مزدوری د برابر احساس نه کېږي چې دا خاون دې مخاون د عزت مخربا ته هغه بار خدمتي لکه څه ورته وي بار مې د دا وکر کرونده کې او دا, دا غي پیغوس کې بده زوتم ما هغه بښان مخالفت چې زه په طالابه کارم د هغه تقریبا مزدوری د وسو روپې کېږي هغه د وسو روپې معا که وځبتا د غي پیغوس کې نکاکم هغه ما هر څه زمانه طرفه نو سیره نا, ناو... دا زمون مزبکی نو تختنه د مصدرې ما حرکتانه کار نو دا نو کاره ای مزدوري د پیسو تمو یو ا مزدوري کار تمو یو نو کارب ما حرکتانه دا کاره ای وز به حرکت زمون سیم رکیږي هغه پیسو پایو اس کې بزتا او سیو اسوان د مہر خدا حفظ حق د پلا فور حق نه اور د پرتلارو زم ما ګډه چیرلې به سره پلا مہر نشه غرس نه د جناحت دا عليه غشتې چې د جنای په اجازه دی که سړی وو جنې اجازه نې او دا غفظ مہرې پلا لور که یې تر لور که یې رول مہرنه کیږي محر دا خز حق تی نوچه سب دا لوریان فین دی خرسای دی با علور پا دو زخ کز دي دی نا مجرمان دی و باغیان د دا درس تکا محر دا چا حق تی دا خز علبتا که خز پا اجازت و کچی پلار لنوار که رو ٹکتا نو داہر مالی اچدا پا اجازت دویر څو ځینګړې ټکي نه په ظاهره را پلانونه ملي او دا پلان د سړی خو پایوسته نشي سرهول خځه چې کله مار مارته هرڅه د خوځې دي نو ممکن چې د رسول الله صلوات الله علیه وزانې مول ګرین په دنیا متلین کې هغه څه کوو بیا نو ګویا دا ګلچیر لوګي حق ته د دیور عذابې پوهه نو دا رځي نا کوګړی چرلی سړی ما سره په اجازه د دې د باور او دې د دې جنکو چې او دا څنګه دا, دا, دا و یوه خینه ما را پلان ته پیډه ورسې بنیادی حق دا ور خزي کېږي چې کوم دې اوس کول غوړ نو مجبوروسم بازو مزګونوږي دا مسله ته معلومه شرچدنی کا حق په پلان دی خزه ځان په خپل نه واد کې تیو جنن بالغ آقل او تختیلک ادا مٹیز چلا را شی نو دریو مذہبون کیوئی نکی نکی زمون مذہب کیوئی نکی خوک او تغلق نو او خوشبخو اعترازات پی کی دی شی زکا قدانا احل سری سرتلی نوی خاندانی سییدی او دا بالخاندان سرتلی او بے پرشتہ دا آن خفی نکاب ماتش یا دا سه محر مقرر کرنی چا دا دوی دا خاندان دا بیزت خبره تا دوی خاندان خپا عزت پا محر بانه وعده کی او دیزان دا سه بس شپیتاتیا روپید بس روپی مقرر کرنی او دوی پی بیخفی نو نکا بواپس کی او کندا سی زننی حمجن سرطلی دا سید لوری سید سرطلی نا عزتمن خاندان عزتمن سرطلی او محرم ملاغی پورا کرنی زمون کې کی رواقه دریشوه مجرمه ده سرم مجرم ده مجرم خزم مجرمه ده او دریو مذبونو کی نکانه کیه دا امتیزی چی تختی دریو مذبونو کی ردوی نکانه کیه نو نکا بنا تا را ازخ پلو شاگردان و مرگونو تا یا سی امتیزی خوزی با نکانه تا دریو در مذبونو کی وی نکانه کیه اما صالحه ازمو مازلك کوم شرایط تبعي تنورې زربعد عدالت تپيشه بزره خپلې ټیک ته جنې د خپل اختیار فحا او هغه له کوم نه په دې یو بلار ځان کېږي نه په لور او نن یې کوم نورو نه وپای دا فدا کومک لري تر دا نن مو زوره غشتي یا یو سړی دوکه کې ساو سترګي وګوري ګني چې نه خزرګو ته کیږي اگیوال سره دوکشی، تانگیوال سره دوکشی، دغیور سره دوکشی ده رس که لازن نو پلار ظالم چی نه نم البته که پلار ظالم شو شریعت وی بس حاکم تا ودا رفو دو یا. یا پلار گواری پزور چرتا نشی ورکولی دا خبران با پلار پزور نشی ورکولی دا خبران با شی جنیز دنی که دا جهان طول تاقتون دا وادکول وارسو کی نشی وادکولی وبالغه جن نه نابالغه فلا ور د طولش چې جن نه بالغه شداغې نه بتوس کی چې چپات شنه مستام کا اخیرا هغه کون نه خپلې بوای هغه وي زمکو نه استوپی نشي کول مثلا یا بلر دې وراته ورکې لول هغه مزر ارتوی نه کوم پهلار نشواده پور وکېږي حضور پاک ته فزرانه وسې د بلار څارکی ته وا د کړنځوب ته راځانې لارې راوستوي نکما او پاسکه دا تر چا ني دا بعض خلک زور دا داتې سوق خوځو سره ظلم وینو ز درېفس مزلوم کوي شریعت چې کم خانو مقرر کړی دی چې د ټول له لحاظ دا ظلم کې چې فزه فرسوي دا عظیم ظلم دی دا دا کیګنا مجرند دې ساه دا ظلم کئی چی بدلون کئی لور پا لور بدلے بدل په شریعت کے بانده صح چرم دے آزین دا ظلم کئی چی خدا خرس اکینو کل خاون مرش نو بازداد آگین مالی نو آگست خرگانای اگا جز اخت پر اختیار نیشی اس لے مالو لے نمور پلار کرد لیش وینا داق بس منگ نو یہ چرتا و یا ما شکتا ما کې دا وڑو یا دی پا بلچا ورقینو تیسیب اپی والی ویوالی اوست دا زمون شیده دا دی برنو دا خلق او عظیم ظلم کئی او آخرک کئی با پی علوری دی پا دوزخ کئی او مالیان چی والا دا حیلی رو باسی دا دی سخ جواند بی بخدین تاک بی پاد بادی تاک تیر شو کنا رحلله کومنتر است من سا کا انا مقدمه نو کلابر او ادکای مې ورینو زواهم چې دې الله جن کوکه او برکه په دې ان چیر لې ساره کله ستیر که احسان دې زما پتا سختین کوم اما ان شاء الله و دیو ار توای قار زان کبې نیو وای نه د ما حبشه زما استاد ومنسکی ای یمن اجلاین قبد قدید لون نور دې ټول کیچې نه هغه پوره کړه انا اومان علیه کما بزیاتینی به ایمان نور نه ساره والله والا ما نقول وکې خدای پانه خبره زما استاد ومنسکی وشو وکیل دیو ار سره دی لاس کاله ترکې لاسکار پر وادیو واديکو سخر تاوي بکستاي اجازه دي نظام او پلان راياديږي دی ډېر مدو شو چې وطن مراغلی نو زوبادا دي دي باز ماوي ډېر خمه دي بي بي ظاهرن مريم مالو نيشن نه دي دا مور سره وانه شو وړي چرلې مالور کي چر سم راي سد دي نيکه نه او زه وا قص راځي دا وا تور مزل د مردن او صاحب خپل خار تر راځي بل هر او د شپې راون یا خلکون بل هر ته فتا شوي دا او ثارم دوه حالا ها او پری بيبي دردا غالي دا اولاد وروړې دوه نو مر سره ګړي چې لېدي او شپه حالا او تیارا راهم په دا وای او امتحان امترا رہا رہا ہم چکماغ باغی اور چپلاؤنو چکماغ رہا ہے چکماغ دیتا ہوئی سپن بکریوی کان ہے باغی مالوچیا سبلسکیوی کپڑو بیدا سکیوی چپا بسر کہا لی نو چھدا سی او ریز شپئی یا باران جڑی بیچاتا ہا چکماغ ہو رہا ہے مجلری نیہو رو دید لکہ امہ کی صورت کے چتیر شک پاک بیان نو له وې فلم ما قدمه صلی پس هر کله چې پور کړو موسی علیه السلام غنېټه لسکاله تیر کړی او ساره به امني را روانه ک خپل تبار دیه وطن ته راځي معنا سمن جانب تور نه دولید د تور د طرف نا اور مخامق کوي تور ته تور د طرف اورولې انا نه هغه دې وې خپل تبارته ونکو سوتا سورت د تیسار شه په یادلته په او فرمان وړانده اني اناستونا مولده او لعل اتيكم منها بخبر شه چرونم تاسو ته دغه ځین معلومات دلارې دلارې معلوماته کوم او جزوات نن نه یا سروټ کې د اور د لروړو لعلکم تستلون د دې د پاره چې ګرم شه پتاس ځان ته ګرم خبرته او دا لړاوله دا اور سره په ماخا سوکی ته پوسټ فونټه سلام ما په مسجد وره و او تاسو ورنوي لې بيدن شاپل وادي الايمن عوابش دته د طرف دا فی رخده خورنه د خور فی ترخده د عوابش هل بوت المبارکه هغه میدان ميرا شجر आवाज شو د طرف دواینه او نه د دخکارې د تکسره سره نبه بشن ای ایابو سادا واز شو یا موسا انی انا الله رب العالمین ذو رب العالمین دا आवाज دا جيبه اوره مې ور سره مخ کې خبرې شي تمام پیغمبر کړي تنداسه زه یو ځوان نه خېر کوم وانرق اصوان اوغرزاو دا لغتا جستا تلاس کی صدیوی لغتا ویتوپا دیسکے ویلابی کم پارا سمو پارا کی تیرشوی دا لغتا دیو اوغرزاو چه لغت اوغرزونا حلم ما را آها تحتاس چه تو مند احرکت شوروک تتحارا مند اوالی کان نها جان لکچه ناری ماری جان ناری مارد تمار پشانتو کنے والا وَلَّا مَدْمِرَا شَاكْرَ من لِمُوسَىٰ پَشَا وَلَمْ يُعَقِبْ نُبُورِ شَادَ بَاسِ مُنْدَكْ لِي این چه کم طرح نراحلی تایم مُنْدَكْ لِي انسانو مارنا سریع رئی وَغَيَا وَرْتَوِي يَا مُنْسَىٰ يَا مُنْسَىٰ اَقْبِل مَحَكَ مَاتَ وَلَا تَخَفْ مَيَا انک من الامنین تمام نو سه ګټ دامن والاونه تا ته په تکلیف نه سي او سه لو کې دا کتې دی به داخل کناص په ګریوان کې تخرج بيضا ما به روز تک سپین نغير سو اس قسماعيب په کيني يعني دا سپین ماني له کده دا به تک سپين نه او کبې کم کې راته شو ایخ پل حالت توا پسکول گواره نو دیل لاست رخت مرده ود من گلی او یوزه که وزان تبیده لاسپن په پا وخ دیئی که یعنی که دیده تبییه مخصوصه چی در اسپینرانا در سنگران لاست آسکه و بیب آغشان کی فزانی که برحانان در دلیل شستا در معجزی شوی نر رب دیگه استاب رب در رحم الى او و ترعون او دا غور دلتا انہم کانو قوما فاسقین بیدی قوم فاسقان زدہ دمع جزیم درکتے اولا شاہید بس کرتن بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلات وصلام وعلا سید الانبیاء ومرسلین وعلا علیہ طعیبین وعلا صحابی نور تعالی صاحب کتاب بیان او صلی الله علیه و سلام لقد كان يريد ان يسرنا الله و ابي مديام كان رسول همت و ستاره او برج نپوسره او به لری پلا سرا میلوش دعا فرانا به یل وا تو و و کر او لسکاله لغری دې پاک موسی عليه سلام چهب عليه سلام پر رسول الله ورک اوند شیب عليه سلام په وړاندې ملاته یو سم پیدا کړه نکنه ورځې نه چیرې د ځمې نکدوزی په شان ملاته زم پوره پاک د موسی عليه سلام په حال نه پته وای وندو مه واجبانه نظام دې چې پیغمبران عام راغلي دي ټول ګلچیرلې سره دي ځلاس کا لګل چیر دې سره دي یو ځان حضور پاک په سفر کې روانو ګورګورې یاد مسواک دونه تورې دانه وي تورې تورې پرې سریم پرې سری تورش ساحه او ته وي ریساب دا خواه چاته معلومي چې زنګلو کې ګل چیرلې سره وي نماز اور لیو بن ذر خیر نے پہلوان سا ہے گرو خیر نے ہم داں د جنت او مسکانت تخ دہر ساری چسو کے ساتھ دارے اثر پمالک پروذ دو پھاون او دا سینو او دمه پھاون کې تکبر راځي مې او خصوصا د په پاک ویل او د چیرلو په اون کې توازون او مسکنات او د زیراځي زنګ ګورو کې یو ځخه ګوري اواندا چې دې ساده حیوان بوله بالا مصدره رامنې کې جدا کیږي زنګ دې کمزور حیوان د ځان ساتن ان سپین پوری ګيده شرم خو په پدې وبره نو خپل پات دې په روان باندې سارې چې لکه دا برداشت ما ده ته داش غره چیرلې پنده سګدې پریدي او شرم هو ګيده به پېچدار امينه کېداش او قرباني کې یوه پکانه یا په دلون الله سوخته ما تي وانه خپل تلګي وي نو ټولا سي نه ما تي او ګډه چیرلې په نازک شيری نو ګربخه ولکه ګډه نه لاس په منو تاسو نه واته او خوشې په خوندې نشي نو ډېر زړه ورسره کوي نو دې دې ګور ګور چیرلو سره دا ډېره گزارم دا یو لیټر بیا ته چې په پیغمبرانو کول غواړي ذکر دی او ستمو ست قومونو سره او بوله به نه کنه به یو قوم له وی کله به بل قوم له وی دې په چل کې ځان کوي او سختیگون نکلی کوي ماته بیدی حدرت محان تکریہ سے بیو کتاب دکلی دی, دی آر بیتی خپل سوان حیات حالاتی نکلی دی نایی کلی پیران پیر سے بیو خبران نکل کرنی بزر خبران در سکتابی خبران منا یوزر موسیٰ علیہ السلام نایو چیرلے پا من داشو من دیاغت مخی دا و دیوار پرسید مارتایی تا قرآن شروع خبران دا دا دا حضور پای ستروش سره نام لیکونو د <متحدث> اس خارمکه کله چې لېونونه دا سې کې کونه نو ویې چې بس تار وي زامن مستری <متحدث> کوازګم چټلکمو سدن زنه هم نن بس په کوازګم چټلکمو دل شفقت او رسالو له خدای له طرفه یدا وزیر چټاو د زوبانه حیوان سره دومره شفقتته زګړې باندې بادشاه زالم د دعوته په اړه نن ټکاره ځکه هغه سره بديل بد برداشت نه کړل په تبليغ نه اكيدې تبليغ سره راغلی څو بورته کوم دل کې څو بورته نه کې څو بس کې دا وړې ټول برداشت اول مبلغین دعوت دعوته او تبليغ علی په پټګړي چې لريو سره چې خو دا برداشت ما ته پکی پیدا شي او توازن ماسکنه پکی مونږ سره سلام دا چې لريو سره ولې د بلار احرته پیغمبر کو به څوک ته په سوالو ته په الله چې خدای پیغمبر کې یو 15 سواله ذکر کړی د له پښپاره سم په کې وی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري فاحنن عبته من لساني يشبعه قولي واجعلني وزيرا من اهلي هاون عقي اشتد به عذري واشترك في امري حين صبحك كثيرا ونصحرك كثيرا انك كنت بنا مصيره بعدها يهم جبا برانذه جبهه لقنته انا لقنته دير مو فیر آن دربار تا بوتلی گوروکی و آنسکو پزویلی مولیو دو دیدی گیری تلاس دا دا گیری اوالا دومر واخ کلی تکتا دیکو ورد فی آن سرکوزی با گیری کی مشکنه چولی حطول ویختی چوکنه دیکی نو گیریم داولی آن او دا وروکارم دائی چی گیری نیسی رو چاکی لانچه رچا گیریم چوارو نیسی آنی پادا دیگی گیری سڑی خوگئی متيرخ جربتم بسطت وراهم كده كمان ما <متحدث> تقعش يداخ الخط لو خذره بس انا عشان بدي خبر سقي ده تمو كت سرورط او लाल كده مدير سرورط ولال تميز لشيء كده كده راوند ده سرورط دهي سرورط من سمرغله راوند ومصاله سنه من مرغله طلاق سوري ديغلي سلام الله تعالى سوار سرورط طلاسه سرورط ا جبهه باندې دا درشه ما نو زه په دمرنه په ځګه ما خوا او تېره راغلم چې په سروټ کولان باندې سي خداه دې جبه له نکمت لری ځین د ما را مامله ما په سامنے سينه کې په راخیره درنده سرو په نمبر کې لکه زمو ترجمه نیمه کوي زمو په دې بچی په بش قتل نتی که سماتی محفوو ساتی دارات مات بدا وارا دارو جنو نزود تنگیگم منچ دارور راس را سرین دیگا زمان انباد جیر و دار جیر و ولا خدای قبولكو خدا خال قبولتی تسوالا که یا موسا ولقد ماننا عليک مرتن اخران دن تن خدای بایان تا اشارکی خدای تیغنبا که ارتوی فی عون تلار شاو با غلق کرتا مدینو ای قال ربی نی قت و دائما وجده في دي الدين يا إنسان أجل كي تخطي وجده فأخاهم يفتلون ما سرد وياه جي مؤمنكي در دعوات ودر تبلغ در تيغام در هو أفسه مني لسانا زمان رول حارون أغا دير فصيح ده زمانا في جبه أغا جبه بير صاف سترا مفرار سیل له ما عيا ویلي جما سره اغم پیغمبر کې ویلي جما سره رات ان د مضبوطي ځان لپاره ان د تون کې زمان یو صدقنی غو د زمان تصديق کوي کله تاسو ماته یي څه درو جنم دی براته او نترېست نه ویې وکست کله الله تعالی ته براته ولاړ دی ني اها یو کذو ما ساده یاره چې دی و ماته درو جنم و چې روښانه سره جېبې تاسو سره زماملا تړې وي او زمام غلونه څنګه یي بیا نو یو سنې چاته د واره د وینو او سلې د چی 18 سنه د دن د ری کاله مشر او د دن د ری کاله مخکی وفات شه د پساره ای تفکره په پختہ داسوالو په لړانته هم برک اول کاغذ هو حلاله څټنی ضرر په دواټه همبرخه روډ دره روانم زه غواړم راس ته بانتاوو به دې ورغلې مور يم جن جن دې واغه پورې ته وسترا ستیم شه ډیرنه د تاسو ملاقات مه ورته مورې زفرعون مخې پیغام ورکړې زه دا ضرر و میزو فرعون ته وړانده بنی اسرائیل <سؤال> دغه ظلم نخلصول غو اه او حیرانه شو چې دا هني پهات شه سرګوځان ته امرضان کی انیو سرق رای و آدکر هارس امرضان اسرائیل محمد ای ظلم کون خودی تاکتی دوی محبوس ساتر دون را در این انیسا السلام ترکو رسول کنی قتلولی شوارسی کونی شوارسی کونی شوارسی قارا خودی تاکرتوی سان شکد و آدوداکا مزبوط دکو متستا دیا خیدستا فروح وانا جان لکم آ سلطانا وداګر دو تاسو لا غلا ده تاسو لا بغلا ده برکم فلاي سنین اله کوما دې تکلیف نشي رسول تاسو ته ارسمه تکلیف نه چینو قوم ته مرسي تاسو ته تکلیف نشي رسول دې آيات نه لار سي زماده ايتون سرا انتما ومنتابه کومل غاليدون تاسو تاسو په سيچو سو ګران دا غاليد انا په بدزي بس دې ښه بس نه مورن امی جادت وست دوار اپاو سورت شعران کی ترشو چه وراغی ورطوی خط آغا نو دیچه وراغی دو دعوات ای ورک راون داچه خدو امانا تو خیل نسان این انت سنگزان تاک دیر دوین بنی اسرائیل بانده زمان پریرد وی پریرد چیزی خطل آبائی وطن تبوزن فلسطین تا تکر داو یوسف علیہ السلام زمانا کی تلی یا خود علیہ السلام اولاد یا صلورت یا نخورو او بیت زلبی علیہ دہو یا جدازی پر اعمسیس نبار آباد دا فرعون صوف فرعون دا مصر هر بادشاہ تبه یلنبی فرعون دا ابراہیم علیہ السلام زمانینم سکندر دیگر سکندر اغام تب زمانین پوری هر فرعون تبه بادشاہ تبه دا فرعون تقریبا درې سره تاریخ کې د مصر کې د حکومت اولې ورځې عمرونو د فرعونیان پرخې وره مان تکې سر کې اوغه مخبار راځه هرمان مصر هېڅ کله تران چې فخشنو په صندوق کې لیکي خوده ناګټ هغه سرورې دی پښې شو چې خېریپا اجایز ورته واه فرعون چې کله مردار شې نه غنسته هغه مقتل قابوس تو کوئی دنیو ولیدو اور فیعون نمی سر بادشاہ تا بیاری آتا چی مو چی بیلال فلان ما جاء احم موسا بے آیاتنا پس حر کل چی بیت موسا علیہ السلام سرد معجزو زمونہ چی موار کڑے و بینات واضح معجزے قالو دیوی ما زا اللہ سحر مخترا نگے دار مگر یو سیر دے جو شوی تا ناس تک سپین دواسی او لخت میدان توغور دی یتهش و ما سمینا لهذا في ابان الاولين دا خبر مون نه لو نه دلی په پهانو مشرامکه وقاله موسى موسى ربي بمن جاء بالهدا خدای زم خبر ده حالات دا چا م چروره به دلالت یمزه خدای معلوم دی خده تدا معلومه <سؤال> دا چې سایرم دا روجنم او کرشتیم ما خبر بی ناغذاتنا چی دا هدایت تاسو طرور بی دا غدا طرحا ومان تکون له آقبت اللہ او خده خبر بی دا اچانا چې انجام بعد چا خی لا افلح الظالمون <سؤال> بشک برینمونی ظالمان یعنی ظالمان انجام خرام دیو دا پیغمبر او دا مرگر انجام ورته ته ساري سنې په دې زمانہ خبر وي